Синочок або донечка, а краще двоє, і щоб чоловік не пив. Ха, теж мені бажання. пхикнула Ліка. Але мені більше нічого не треба, заперечила Олена. Робота в мене нормальна, а грошей вистачає. Ми ж бажаємо собі того, чого в нас нема, про що мріємо. Тому, на якусь мить Олена замовкла, Потім заплющила очі і немов заклинання, неголосно вимовила, Нехай у мене будуть діти і люблячий, непитущий чоловік. Нехай буде так, підхопила її настрій Іра. Потім взяла Олену за руки, ніби переймаючи від неї чарівну силу, і у свою чергу зажмурила очі. Я бажаю, – почала вона, – щоб зустрівся мені той єдиний, котрого бачу я у своїх снах. І щоб так само, як у вісні, відчула я його силу і мужність. І щоб спокійно та надійно було мені йти поруч із ним по життю. І нехай у нас буде син. Я хочу тільки сина, додала Іра, розплющуючи очі та посміхаючись. Дівчатка вже набридли. А що до роботи? Якщо в школі не стануться докорінні перетворення, то я шукатиму себе в чомусь іншому. Може, закінчу ще якийсь інститут заочно, але знайду таку роботу, де, де не називатимуть мене Іриною Петрівною, остаточно вже розвеселившись, додала вона. Чути більше не можу своє ім'я та по-батькові. У 20 років стати Петрівною ну – це ж просто кошмар. «А як же ти хочеш, щоб тебе називали?» Заразившись Іриними веселищами, зі сміхом запитала Олена. «Та Ірочка я, Іринка, як назвала мене моя бабуся. І хай буде так!» Частина друга. Розділ перший. «Ну що ж, Ірочка, рада привітати вас із перемогою у конкурсі. Ви бачили, яку кількість претендентів – на посаду мого заступника мені довелося подивитися. Сподіваюсь, я не помилилась, обравши вас. Директор представництва італійської меблевої компанії граційно відкинулася в масивному шкіряному кріслі і привітно посміхнулася. Невеликий, напівосвітлений єдиним світильником, що горів на столі, кабінет з мистецьки прихованими кутками і арковими вікнами, Цією обстановкою відображав характер і звички своєї господині: легкі відкриті шафи для паперів уздовж однієї стіни, короткий розкладний диван із безліч кольорових подушок біля другої стіни, виадливої форми вішалка в кутку коло дверей і також дизайну кошик для паперів біля крісла, дуже дороге бюро та дібраний у тон йому апарат внутрішнього і зовнішнього телефонного зв'язку на величезному, але зовсім негромісткому директорському столі – карта північної частини Італії. Та барвистий фотокалендар із краєвидами Рима у простінку між вікнами. Усе промовляло про те, що хазяйнує в цьому кабінеті молода, успішна, дуже сучасна жінка для якої бізнес – головне, але далеко не єдине заняття в житті. Ні краплі косметики на засмаглому солярії доглянутому обличчі, пряме чорне майстерно пострижене волосся, руки з ідеально обробленими короткими нігтями та масивною платиновою каблучкою, виготовленою на замовлення, гардероб, куплений в Італії. Така була вона, 36-літня власниця кабінету Ада Олександрівна Марцевич. Або просто Ада, як демократично виліла вона себе називати своїм підлеглим, переймаючи традицію тих же італійців, у яких звертання на «ти» всередині колективу є нормою, для всіх, незалежно від на вік та чини. «Я взагалі схожу на італійку», – повідомила вона телефоном Ірі, коли призначала першу співбесіду. Нинішню свою посаду Ада обіймала четвертий рік. Кар'єру зробила швидко, вміло скориставшись удалим збігом обставин. Дочка військового Ада народилася в далекому Забайкалі.